maba'du para ikhwan dan akhwat hifdhakumullah jami'an alhamdulillah ndalah kita senantiasa memuji Allahu jalalah wa atas limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan Islam dan iman, kenikmatan hidayah di atas sunnah, kesehatan yang tidak akan dapat terbayar dan tidak akan dapat terhitung. Dan cara mensyukuri nikmat tersebut adalah kita berupaya menjadikan segala bentuk fasilitas yang diberikan Allah kepada kita berupa kesehatan tubuh, kesehatan indera mata, telinga, hati, tangan, kaki, semuanya harta yang kita miliki, anak dan istri, waktu kita. Semuanya hendaklah kita berupaya Menjadikan sarana Mencari keridahan Allah subhanahu wa ta'ala Dan hendaklah senantiasa kita Memperbanyak salawat dan salam Kehadirat dan junjungan kita Junjungan kita Junjungan Tuhan alam semesta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah membawa kita Daripada kejahilihan daripada kegelapan-kegelapan syahwat dan syubhat ke dalam cahaya Islam. Topik kita malam hari ini saudara-saudariku yang Allah muliakan adalah topik yang membuat merinding bulu roma orang, -orang beriman. Yang membuat bergetar hati-hati mereka. Membuat berlinangan air mata mereka. Topik yang semuanya kelak kita akan merasakannya menjumpainya yaitu kematian taufik di mana kita tidak pernah tahu bagaimana kita mengakhiri hidup kita kelak apakah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah taufik inayah sehingga kita mengakhiri hidup kita dalam kebaikan husnul khatimah ataukah sebaliknya inna billah apakah kita wafat dalam keadaan umrah ketika pergi haji ketika pergi ingin menimba ilmu wafat ya dalam ketaatan kepada Allah sedang solat wafat dalam ketaatan kepada Allah sedang sujud sedang berpuasa Ataukah sebaliknya ya dan billah wafat menghadap Allah dalam gelimang maksiat sedang berjudi sedang main perempuan sedang mengkonsumsi narkoba ya dan billah wafat dalam bentuk kekufuran ya dan billah kita enggak pernah tahu yang jelas adalah perkara yang paling kita khawatirkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dengan suul khatimah sementara Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan al a'malu bil khawatim sesungguhnya semua amalan kita itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian adalah ujungnya akhirnya barang siapa ya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah menutup hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dahulu dia bergelimang maksiat sekalipun berkubang syubuhat tatkala Allah wafatkan dia dalam kebaikan sebagaimana kita lihat di sebagian youtube kita melihat bagaimana ada seseorang ulama yang wafat ketika sedang memberikan kajian tiba-tiba saja tubuhnya melemah akhirnya dia pun tubuhnya melemah dan akhirnya Ya Dia pun condong ke kanan Dan akhirnya wafat Bahkan enggak usah jauh-jauh Ustaz kita Tadi siapa? Yang sedang memberikan kajian wafat Ketika ikut daurah lagi Tadi siapa? Hah? Ustaz? Ibnu Husayni Rahimahullah Ta'ala Siang harinya masih bersama anak Datang ke kamar Dengan teman-teman kita berbincang-bincang Masih Karena tinggal tidur istirahat Subhanallah Ketika bangun Maka datanglah berita Kawan-kawan saling menangis-menangis Satu sama lain Memberitakan beliau setelah wafat Ketika sedang memberikan kajian Dan kita masih melihat Di itu Bagaimana beliau menyudahi hidupnya Dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala Dan sungguh ini Husun khatimah Allahu Akbar dalam safar dalam menimba ilmu menghadiri majelis syekh ulama ketika menyampaikan ilmu sungguh husnul khatimah Allahu akbar ya ada kita lihat di YouTube juga sedang sujud subhanallah dan ada orang tua yang kita kenal di negeri Batam sana dialah yang menginfakkan tanah ya mewakafkan tanah dibangun fasil masjid seperti ini subhanallah ya dengan keikhlasannya berkembanglah dakwah di Kota Batam. Wujudlah sekolah-sekolah kita. Subhanallah, dari beliau bermula ya. Ketika Bincang-bincang dengan salah seorang teman, "Apa cita-cita bapak sekarang ini? Benar telah tua." Cita-cita saya adalah melaksanakan ibadah haji. Selepas haji apa lagi? Selepas haji enggak ada. Paling ya habis haji mati. Subhanallah. Dan dia berandai-andai seandainya dia meninggal, Subhanallah, ya di masjidnya. Dan Allah kabulkan. Dia pulang haji satu hari dua hari, ya dia masih berbincang-bincang pada pagi harinya dengan teman-teman baru pulang haji, ya, bertegur sapa, Subhanallah. Ketika solat asar dan dia solat berserta kaum muslimin, berserta anak-anak sekolah santri kita. Allah Akbar. Mungkin rakaat pertama belum selesai Dia pun jatuh Langsung nazak dan langsung meninggal ada pulang haji Meninggal sedang solat di masjid Subhanallah Ini adalah husnul khatimah Dan ini yang kita harapkan Dan kita tidak tahu bagaimana Ujung daripada kehidupan dunia kita ini Subhanallah Sebaliknya Ada orang-orang yang kita kenal Subhanallah dia adalah contoh-contoh kebaikan bagi manusia ternyata Allah Subhanahu tutup hidupnya dengan kejelekan Assalamualaikum kita berangkat daripada hadis yang dikeluarkan oleh Al imam bukhari rahimahullah hadis ibnu mas'ud hadis ini panjang tapi saya ringkas karena ingin saya sampaikan tentang husnul khatimah atau suul khatimah Berkata Rasulullah sallallahu inna ar-rajula la ya'malu ahli jannah hatta ma yakunu bainahu illa dirah. Fayasbiqu alayhi alkitab faya'malu bi'amali ahli an-nar Berkata Rasulullah sallallahu sesungguhnya ada seseorang yang dia itu beramal beramal amalan ahli surga. Hingga tidaklah antara dirinya dan surga Allah subhanahu wa taala kecuali sejengkal saja. Kemudian telah didahului oleh ketentuan pena takdir Allah subhanahu wa taala dan dia beramal-amalan ahli neraka dan mati akhirnya dengan keburukan kejelekan dan masuk neraka. Sebaliknya wa inna rojulah faly'amalu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli jannah fyadkhuluha sungu ada seseorang yang dia beramal amalan ahli neraka hingga tidaklah antara dirinya dan neraka kecuali sejengkal saja kemudian didahului oleh ketentuan al-kitab ketentuan takdir Allah yang telah digariskan akhirnya dia beramal amalan ahli surga mati dalam ketaatan dan masuk ke dalam surga Bukhari. subhanallah hadis ini adalah hadis yang membuat berguncang hati orang-orang beriman, subhanallah membuat para tabi'in menangis al-hasan basri menangis dan lain-lainnya mereka mengatakan ya Allah anda kata ketentuan takdirmu yang telah kau gariskan kami ini adalah ahli neraka. Ya roh Allah, ubahlah ketentuan takdir tersebut. Tutuplah akhir hidup kami dengan kebaikan dan perkataan-perkataan semisalnya. Allahakbar. Jemaah yang mulia kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita contoh-contoh dalam kehidupan. Ada orang-orang yang kelihatannya beramal ibadah sepanjang hidupnya. Berbuat taat, meninggalkan maksiat dalam pandangan mata kita, dan kita tidak mengetahui apa yang dilakukan di belakang kita, dan kita enggak pernah mengetahui bagaimana yang ada dalam hatinya. Yang jelas dalam pandangan mata kita, dia adalah orang yang saleh, orang yang taat. Boleh jadi dia ahlul ilmi menurut manusia, ulama, ya para pencerama, para khatib. Ternyata, ketika mau meninggal, meninggal dalam kejelekan. Nasehulullah, salawatulahfiyah. Mungkin meninggal sedang, ya dan bila, ya, dalam berzina. Nau itu bila Kita nggak pernah tahu, ya. Meninggal dalam, mungkin, Nasehulullah, salawatulahfiyah. Al eh, ya, mungkin sedang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahuwataala dan seterusnya, kita tidak pernah tahu ini contoh-contoh kehidupan dan kita menyaksikan, kita melihat kita mendengar, ada yang diklaim ini ulama, ini ustaz, ini sheikh meninggalnya, contohnya di tempat-tempat, wanita-wanita yang tidak benar, tempat pelacuran wanita-wanita jalang mungkinkah hal ini terjadi? mungkin orang-orang yang kita anggap dia itu adalah santri dan seterusnya, terakhir, murtad masuk agama orang-orang kufar meninggal dalam keadaan kekufuran dan masih banyak contoh-contoh dalam kehidupan. Sementara sebaliknya Allah berikan kepada kita perumpamaan orang-orang yang kita nilai ini orang fasik. Hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam maksiat ya? meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah sehingga kita mengatakan ini kayaknya neraka ujungnya. Laa Allah. Ini kelihatannya akan diazab oleh Allah SWT dan ternyata kita tidak pernah tahu di ujung kehidupannya dia bertobat di ujung kehidupannya dia berbuat taat di ujung kehidupannya Allah wafatkan di atas kebaikan tidak pernah kita tahu dan ini membuat kita khawatir dengan diri kita ini sendiri diri-diri antum semua bagaimana ujung kehidupan kita dan orang hidup tidak pernah kita tahu ujung bagaimana kehidupannya berkata Imam Masud fa innal ahya la tu'man 'ala fitnah. Orang-orang hidup enggak dijamin sampai di akhir kehidupannya selamat daripada fitnah. Maka kita terkadang dilarang menjadikan orang sebagai figur yang kita ikuti dalam segala hal ketika dia hidup. Kenapa? Boleh jadi dia berubah di hujung kehidupannya nasallahu alaihi wa Hadis ini adalah yakni pembelajaran kepada orang yang beramal saleh jangan engkau bangga jangan engkau tertipu dengan amal salehmu amal ibadahmu engkau telah ngaji engkau telah berpakaian lebar berjilbab besar engkau telah berjenggot engkau telah memakai celana yang cingkrang ya engkau telah dikucilkan orang Akhirnya muncullah kebanggaan, ujub, merendahkan orang lain, merasa dia lebih bertakwa, banyak rianya, dalam beramal ibadah. Akhirnya orang-orang seperti terancam. Allah tutup dia dengan su'ul khatimah iya dan billah. Subhanallah. Dan ini pembelajaran, tidak boleh kita ponis orang yang masih hidup. Mereka kata kita lihat ini orang berbuat maksiat gelimang daripada... Berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran agama ya Akhirnya kita ponis dia ini ahli neraka Dan ini bukanlah konsep ahlu sunnah ya, Bisa kita ponis seseorang Boleh jadi orang yang taat berubah ya Dan, billah, ya. dan boleh saja orang-orang yang berbuat maksiat berubah Menjadi baik Begitulah Allah SWT putarkan kehidupan di dunia ini Subhanallah nanti insyaallah taala kita akan sampaikan beberapa kisah-kisah kita berikan contoh daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadis ini diriwatkan oleh sahal ya sa'di dicoretkan oleh Imam Bukhari Muslim an sahlin qala dari sahal dia berkata iltaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal musyrikun bertemulah nabi dan orang-orang musyrik dalam suatu peperangan fi ba'di maghazihi dalam sebagian peperangan beliau faqtatlu maka pecahlah pertempuran yang dahsyat antara kedua belah pihak famala so, kullu qaumin ila askarihim setiap orang subhanallah berusaha masuk ke tempat musuhnya, ke lawannya, ke kemah-kemahnya, ke tenda-tendanya ya wa fil muslimina rajulun Saya dengar apa ini? Azan. Oh yeah. Dan diantara di orang-orang Islam ada seorang laki-laki la yad'u minal musyrikina syadatan wala ma tidaklah dia ada celah daripada orang-orang musyrik kecuali dia masuk ke dalam bunuh kecuali dia akan hunus pedangnya ya kecuali dia akan bunuh orang-orang yang dekat dengannya tidak ada celah sedikit dua pun kecuali dia akan masuk dan darisana dia memporak-porandakan barisan-barisan musuh subhanallah illat tab'aha kecuali akan dia ikuti celah ini dan dia akan hancurkan pasukan musuh subhanallah wa darabaha bisyaifihi kecuali akan dia tebaskan pedangnya kepada musuh-musuh yang dekat dengannya faqilah maka adalah sebagian sahabat-sahabat yang memberikan komentar melihat beraninya orang ini, dia masuk ke dalam sarang musuh, ke barisan musuh, ada celah dia masuk subhanallah maka berkatalah sebagian sahabat ya rasulullah ma ajza'ah ahadun ma ajza'ah fulanun Ya, Tidak akan ada orang yang dapat ganjaran Sebagaimana ganjaran orang ini Subhanallah Sungguh dialah orang yang paling banyak Kalau ganjarannya dalam berjihad ini Ya Atau ma'ajro'ah Tidak ada orang lebih berani Ahadun ma'ajro'ah fulan Seberani si fulan ini Allah wakbar Bukhari dengan kata-kata ajza'ah tidak akan ada di antara kami yang mampu berbuat seperti dia Rasulullah. Sungguh dia paling banyak ganjarannya nanti. Lihat beraninya dia. Allahu Akbar. Faqahlah. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam menjawab, Innahu min ahlin nar. Sungguh orang ini adalah penduduk neraka. Allahu Akbar. Kemudian, dia berjihad. Melawan orang-orang musyrik. Berani masuk ke dalam sarang-sarang musuh, kata Nabi, innahu min ahlin nar, orang ini adalah penduduk neraka, kelak, Allah Akbar, faqalu, maka bertanyalah para sahabat, ayyuna min ahli al ahlil jannati, inkana hadha min ahlin nar, Ya Rasulullah, kalau orang seperti ini ahli neraka, begini beraninya dia, begitu tangguhnya dia, tidak ada lawan, tidak ada tandingan Dia ahli neraka Bagaimana dengan kami lagi? Siapa di antara kami yang mungkin masuk surga Kalau dia ahli neraka Bagaimana lagi yang kami harus lakukan? Kalau dia pun masuk neraka Begitu beraninya dia Begitu kuatnya dia Kami khawatir kami tidak ada masuk surga Subhanallah di Para sahabat diam sampai di situ Dan mereka tidak mendustakan Rasulullah فَقَالَ رَجُلٌ minal الْقَوْمِينَ berkatalah seseorang diantara sahabat yang ketika itu hadir أَلَا أَتَّ بِأَنَّهَ saya akan mengikuti orang ini asra أَسْرَ وَبْطَعَ kuntu مَعَهُ aku akan mengikuti dia semampuku andai kata dia berlari cepat aku akan kejar dia andai kata dia perlambat aku akan juga lambat aku akan mengiringinya terus Aku akan lihat apa Bagaimana ujung daripada kisah orang ini Subhanallah Hatta <tuh> juriha Akhirnya orang ini Karena keberanian sangat Dia pun terluka Allah Akbar Apa yang terjadi? Fasta <tuh> jalal mautah Maka dia pun tidak sabar Menahan rasa sakit dalam dirinya Maka dia Segera ingin mati saja Allahu Apa yang dia lakukan? Berkata sahabat ini, "Fawadaa nisaaba sayfihi bil ardh." Dia letakkan gagang pedangnya di bumi. Subhanallah. "Wa zubabaahu baina sudyaihi." Dia dia letakkan ujung pedangnya di antara kedua susunya, di tengah-tengah. Allahu Akbar. La hamal alaihi kemudian dia benamkan tubuhnya ke dalam pedang tersebut tembus sampai ke belakang Allahu Akbar haula wala quwata illa dia bunuh dirinya Allahu Akbar Fa jaa maka datanglah laki-laki ini sahabat tadi ila nabi sallallahu alaihi wasallam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dan dia pun berkata asyhadu annaka rasulullah sungguh saya bersaksi engkau rasulullah utusan Allah Allah beritahukan kepadamu perkara-perkara gaib yang tidak kami ketahui ini adalah merupakan mukjizatmu Alaman min a'lamin buah Ini adalah mu'jizatmu Ya Allah beritahukan kepadamu Subhanallah Faqalah Rasulullah pun bertanya Wa Apa yang kau ucapkan? Kenapa kau ucapkan? Saya bersaksi Engkau adalah Rasulullah Karena Rasulullah tidak tahu kisah orang ini mengikuti laki-laki itu Faakhbarhu Maka diberitakan laki-laki ini apa yang dia lihat Faqalah Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannati fi ma yabdu lin-nas." Ini kunci jawapannya Kata Rasulullah, sungguh terkadang seseorang beramal, berbuat, berusaha amalan perbuatan ahli surga dalam pandangan mata manusia, fi ma yabdu lin-nas. Dalam pandangan mata manusia Orang melihat secara zahirnya Kasat mata mereka Ini orang baik Dan ini orang saleh. Wa innahu la min ahli Padahal orang tersebut Sebenarnya adalah merupakan ahli neraka Allahu Akbar wa ya'malu bi'amali ahli an-nar nas dan sungguh terkadang seseorang beramal amalan ahli neraka dalam pandangan mata manusia subhanallah wa min ahli jannah padahal dia adalah ahli surga subhanallah allahu akbar boleh pertanyaan apakah Allah zalim mungkinkah Allah berbuat kezaliman sepanjang hidupnya berbuat kebaikan lantas di ujung Allah benamkan ke dalam neraka Allah ganti amalan kebaikan dengan kejelekan mungkinkah demikian sementara Allah mengatakan wa ma ana bidhallam minil abid saya tidak akan pernah menzalimi hamba-hamba saya mungkinkah hal ini terjadi subhanallah Bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala orang yang sepanjang hidupnya berbuat maksiat di ujung kehidupannya Allah rubah berbuat taat akhirnya masuk surga mana kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan sebagian orang yang tidak tahu jawapan yang benar maka perhatikanlah ikhwati ya perkataan para ulama-ulama kita wa amma man ya'malu bi'amali ahli jannati haqiqatan ikhlasan wa imanana fa Allahu ta'ala a'dal wa aqram wa arham min an yukhdhilahu fi nihayati umri berkata para ulama kita adapun orang yang beramal -amalan ahli surga dengan sebenar-benarnya Terkumpul padanya keikhlasan. Dan dia kerjakan karena panggilan keimanannya kepada Allah. Maka Allah maha suci. Allah maha adil. Allah maha mulia. Allah maha kasih. Mustahil di akhir hayatnya orang seperti ini. Allah hinakan. Allah. Rubah kehidupannya mustahil. Tidak akan mungkin terjadi. Balhadha. Ahlul Littaufiqi Wat Tasdidi Wat Tasbid Orang yang benar-benar beramal Dengan ikhlas Terkumpul badannya mutabatur Rasul Mengharapkan pahala daripada Allah dan wajah Allah Mengharapkan surga Allah Tabaraka Ta'ala Karena panggilan iman orang seperti ini Pasti Allah SWT akan berikan kepada Taufiq Sepanjang hidupnya Allah akan Kokohkan langkah-langkahnya di atas jalan kebenaran, subhanallah. Dan Allah akan tetapkan dia di atas keimanan. Allah berfirman, Yuthabtulillahul <tod> Nadzina Amnu Bilqaulith Thabt, Bilqaulith Thabt Fi Al Hayatid Dunya Wa Fi Al Akhirah, Wiydzillulillahul dalam surat Ibrahim Ayat 27 Allah katakan Allah akan tegarkan, kokohkan Orang-orang yang beriman Dengan perkataan yang kokoh Yaitu kalimat Tauhid sampai akhir hidupnya Perkataan yang kokoh Ketika datang kepadanya malaikat-malaikat Subhanallah maut, Ketika datang kepadanya malaikat maut Ketika datang pula kepadanya, iblis menggodanya agar tersesat daripada jalan Allah. Karena setiap kita akan didatangi syaitan di ujung hidup kita. Dan itulah perkara yang menentukan. Datang malaikat maut, datang syaitan sebelum dicabut nyawa kita. Syaitan itu akan berusaha mengelijitkan kita di ujung kehidupan kita. Allah Akbar. Dan dalam kondisi seperti ini Orang-orang yang beriman Beramal ikhlas Mustahil tidak Allah bantu Allahu Akbar Dan sungguh ikhwati rahimahumullah Di ujung hidup kita akan datang Syaitan, ini terakhir Sebagaimana Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Rahimahullah Dalam nazak, dalam sakaratul maut Datang kutranya Abdullah Melihat Imam Ahmad berkata La, la, ba'du, ba'du belum, belum saatnya, belum bertanya putranya Abdullah wahai ayah anda, kenapa ayah anda mengatakan la la ba'du, apa yang anda lihat, ya Ahmad ya Abdullah, kata dia ya Abdullah, jani syaitan, datang kepada saya syaitan wa kala ya Ahmadu futtani laqad futtani, dan dia berkata wahai ya Ahmad, sungguh kau telah lepas daripada buruanku kata siapa? syaitan ya ahmad hutani wai ahmad engkau telah lepas daripada kejaranku engkau selamat ahmad selamat masuk dalam surga engkau lepas daripada buruanku tujuannya apa ibadallah tujuannya agar supaya Imam ahmad tertipu dengan kebaikan dan kesolehannya subhanallah merasa dirinya suci dan dengan itu allah akan tenggelamkan dia ke dalam azab karena enggak ada seorang pun boleh menganggap dirinya suci subhanallah kai Imam Ahmad mengatakan hai hey iblis belum belum lagi saya selamat daripada tipu dayamu Allahu Akbar ketika itulah yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawl athabit Allah akan tegarkan kokohkan jawaban-jawaban kita sehingga tidak terpaling daripada yakni kebenaran sungguh banyak ke, nanti akan kita bacakan kata Ibnu Qayyim bagaimana parahnya di ujung kehidupan kita dan dahsyat sekali, itulah godaan yang paling dahsyat, dan itulah terakhir subhanallah maka Allah akan tegarkan kita, orang yang beramal salih ikhlas, mengharapkan wajah Allah padanya terkumpul semua mutabat sunnah Allah akan berikan taufik, hidayah inayah, tasdid ketika Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah cabut nyawanya, dimasukkan ke dalam kuburnya, ditanya mungkar nakir, Allah akan Tegur, teguhkan jawabannya Allah akan teguhkan ketika dia ditanya manrab buka dengan teguh dia mengatakan Allah man nabiyuka ku Rasulullah ma ilmuka Qur'an Al-Qur'an subhanallah wa madinuka al-Islam Oh, orang ini akan Allah tegarkan jawabannya dalam alam barzakh dan kelak ketika dihadirkan timbangan di hadapan matanya ketika Allah Subhanahu wa taala menanya tentang dosa-dosanya ketika itu Allah akan tegarkan jawabannya subhanallah karena kelak setiap orang ketika dihadir timbangan ditimbang amalannya Allah akan mendebat sebagian orang kenapa kau lakukan ini? kenapa kau perbuat itu? bagaimana kau lakukan hal ini? ketika itu berkata Rasulullah mannuqisha al-hisab faqad uzzib barang siapa yang banyak ditanya ketika dihisab pasti dia akan diazab dan ketika itulah Allah akan tegarkan orang-orang beriman Allah katakan amanu thabiti fil dunia. Dalam kehidupan dunia Tidak akan pernah dia goyah Sehingga membatalkan akidahnya Menukar agamanya Murtad Tidak akan mungkin Dan Allah akan tegarkan ketika Di ujung kehidupannya daripada tipu daya syaitan Allah akan kokohkan jawabannya Dalam alam barzakhnya Dan Allah akan kokohkan dia kelak Di negeri akhirat ketika menghadir timbangan Subhanallah Allah katakan wal ladzina jahadu fina subulana dan orang-orang yang berjihad menundukkan hawa nafsunya syaitan wallah menegakkan kalimat Allah subhanahu wa taala menyebarkan ilmu berinfak dalam semua kebaikan yang berjihad di jalan kami lanahdiyanahum subulana kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan kami Wahai Nabi Allah Mahal Muhsinin Allah sedang tiada menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Arti ihsan terkumpul pada semua syarat dalam beramal keikhlasan yang sempurna amalan yang sempurna itikhan. Nah Ini mustahil akan ditutup dengan suul khatimah subhanallah. A'ahu la walla quatilil bilad. Berkata ibnu Rajab rahimahullah. Ketika menjelaskan makna hadis fi ma yabdul nahas berkata Ibn Rajab isyaratan ila anna batin al-amri yakunu bi khilaf dhalik dia beramal kebaikan dalam pandangan mata manusia ini mengisyaratkan apa yang disembunyikan dalam dirinya berbeda dengan apa yang dia tampakkan tampaknya dia adalah pel ikhlas dalam berinfak dalam menyampaikan ilmu dalam membacakan Quran ke kehadapan manusia dalam memberikan nasihat mampak paling ikhlas tapi hatinya bertentangan dia ingin dipuji dia ingin dipuja, dia ingin disanjung dikatakan dia muhsin dia ini jawad, karim, dermawan dia ini qari dia ini alim subhanallah, dia ini mujahid Pujian yang diharapkan bukan Allah. Orang-orang semacam inilah. Subhanallah. Berkata Ibn Rajab. Wa anna khatimah. Wa anna khatimah su takunu. Bi sabbi dasysetin bahtinatin lillabdillayyat. Toleu alaiha anas. Sungguh dia ditutup dengan suul khatimah karena ada. Kotoran-kotoran yang terdapat dalam hatinya. Yang tidak ada mengetahuinya. Kecuali Allah, manusia tidak mengetahuinya. Kotoran-kotoran niatnya. Kotoran-kotoran amal-amal maksiatnya yang dia sembunyikan orang tidak tahu. Subhanallah. Karena di antara manusia ada yang saleh, zahirnya. Masya Allah pan jenggotnya panjang Masya Allah jubahnya enggak tinggal Masya Allah naik celananya Jengkerang Tapi iza khalat Andai kita dalam keadaan sendiri Dia bersama syaitan melakukan berbagai, berbagai macam maksiatan Menipu Ya seterusnya Orang-orang semacam ini, Andai keter selalu enggak dia tobat, selalu selalu menjadi kebiasaan, menjadi darah daging. Nasehatullah Alafia. Orang seperti ini boleh saja ketika di akhir hayatnya perbuatan jelenya ini mendominasi, sehingga membuat dia tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Ketika tu syaitan mengkuatkan ke kejelekan-kejelekannya, membuat dia lalai daripada kalimat tauhid. Dan meninggal dalam keadaan subhanallah suul khatimah Ibn Qayyim dzuzia rahimallahu menyebutkan dalam kitab dakwat ad dawa ada seseorang dikatakan qul la ilaha illallah dia pun mengatakan tantana tantana dia senandungkan lagu-lagu subhanallah ada yang mengatakan kepada seseorang dalam keadaan sakarat qul la ilaha illallah Ya, maka dia mengatakan, وَمَا يُغْنِي أَنِّي لَا إِلَا إِلَى اللَّهُ وَمَا Apakah berlampaan saya mengucapkan kalimat ini, saya enggak pernah soalan selama-lamanya. Dan dia mati dalam keadaan tersebut. Subhanallah. Ani dia katakan, قُلَّا Dia mengatakan, Bawakan untuk saya, mari, mari. Khamar, minuman keras, bawa kemari. Subhanallah. Ada yang dia katakan kepadanya lain-lain Allah dia katakan mana wanita-wanita muda. Warning satu keluar. 10 melihat lagi Jamil Haula walla qoote illa billah. Kata beliau ibu roja mengatakan. Ima min jihati amalin senjiin wanahidalik boleh jadi sebab dia Allah tutup dengan suul khatimah karena adanya kejelekan-kejelekan yang dia sembunyikan tidak tahu manusia hanya Allah yang tahu dan dia terus buat demikian. Subhanallah baik di hadapan manusia kalau pulang ke kamarnya tidak ada lagi di sana manusia tidak ada istrinya telah lelap tertidur. Anak-anak telah tertutup ter, Dia buka laptopnya Dia buka jajetnya Dia buka semua yang mau dia buka Kalau dia terus rutin, Terus, terus, terus Menara daging Orang anggap ini orang saleh. Orang-orang seperti ini Dikhawatirkan kelak ketika Mau mati Yang mendominasi adalah Kejelekan-kejelekan yang disembunyikan ini Subhanallah Tidak Allah beri dia taufik. Kita bermohon kepada Allah Rahmatnya, cucuran, ampunannya Agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita semuanya Menggantikan kejelekan-kejelekan Yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan Subhanallah Berkata Ibn Rajab Rahimahullah Fatilikal khaslatul khafiyyah Tujibu su'al khatimah Kejelekan-kejelekan tersembunyi inilah Yang mewajibkan di ujung hidupnya Dia mati dalam keadaan su'al khatimah Subhanallah indal maut ketika matinya masallallah salamul afiyah berkata Abdul Aziz bin Abi Rawad sebagaimana nukil oleh Ibn Rajab ya Ibn Qayyim hadartu rajulan indal mauti aku pernah menghadiri seseorang dalam kondisi sakarat yulqamush syahadah la ilaha illallah Dikatakan kepadanya, katakanlah il Allah. Maka dia mengatakan, saya kata dia ya dia mengatakan dia kafir dengan ucapan la il Allah. Nabi Allah Orang ini dikatakan kepadanya, wahai oh, ya fulan, ucapkan kalimat la il Allah. Dia katakan, buasnya dirinya kafir dengan kalimat tersebut dan dia mati. Nabi Allah minta alik saya pernah mendengar ceramah salah seorang yang di da'i ya, di Saudi, saya lupa siapa yang menceramah itu, ada beberapa orang pemuda yang berbuat kejelekan, subhanallah buat maksiat tiba-tiba ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemuda ini sakit dia berhari-hari akhirnya sekarat dan dia pemuda yang penuh dengan segala macam maksiat yang dia lakukan, subhanallah maka datanglah waktu nazak ketika itu datanglah saudara-saudaranya berkumpul, menangisinya dan ada di antara saudaranya yang mengatakan, wahai fulan, ini akhir kehidupanmu kau bacalah Quran, satu dua ayat, semoga kau mati dengan membaca Quranul Karim dia katakan, hati bawakan kembali Quran senang semua saudara-saudaranya semoga dia bertobat Semoga inilah penutup kehidupannya baca Qur'an. Ketika diberikan kepadanya Qur'an, dia pegang. Dia katakan ini saya, kata dia na'udzubillah, dia mengatakan dia kafir dengan Qur'an ini. Dan mati dalam kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawla wa laquata illa billah. Faqala fi akhiri maqala huwa kafirun bima dia mengatakan saya kafir dengan kalimat yang kau talqinkan tersebut naudzubillahi min dzalik dunia mati dalam kekafiran subhanallah berkata Abdul Aziz bin Abi Rawad saya pun bertanya kenapa seperti ini nasibnya jelek sekali apa yang dia lakukan berkata kerabat-kerabatnya huwa mudminul khamri ini pecandu narkoba naudzubillahi min dzalik Candu narkoba yang sekarang berkembang Dengan berbagai macam ragam nama-namanya Pemuda-pemuda banyak yang tercandu Ya dan billah Ini akibatnya Subhanallah Berkata Abdul Aziz Ya Ibn Rawat Ittaqul dhunuba Takutlah dengan dosa-dosa yang kalian lakukan Fainnaha hiyallati awqa'adhu Sungguh dosa-dosa inilah yang membuat orang itu Su'ul khatimah Wallahu al alam cukupkan kajian kita sambil sini insyaallah taala selepas isya nanti kita akan lanjutkan subhanallahi wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa shohbihi insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah itu kita akan mungkin buka forum pengen jawab qala bin taimiyah. ibn taimiyah berkah taimiyah rahimahullah wa'lam wa anna su'al khatimati ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah a'adana Allahu minha semoga Allah selamatkan kita dari bencana ini la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha baatinuhu tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang yang istiqamah luar dan dalamnya Bagus luarnya, bagus dalamnya, tidak mungkin. Sw. Allah. Masumi abihada, tidak pernah terdengar ada orang yang bagus luarnya, bagus dalamnya, pati sulukatimu, tidak ada. Masumi abihada, walla ulimabihi, wallallahil hamdu, tidak pernah terdengar kabarnya, tidak pula diketahui ada kejadian seperti ini alhamdulillah wa inma takunu liman lahu fasadun fil mu'taqad atau fil 'aqad tetapi hal ini terjadi bagi orang-orang yang i'tikad dalamnya rusak subhanallah i'tikadnya beramal bukan untuk Allah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala maharap itu manusia, pujian manusia, sanjungan manusia atau i'tiqadnya tentang Allah salah. Ya. I'tiqadnya tentang iman keliru. Karena i'tiqad yang salah ini, i'tiqadnya tentang takdir Allah salah contohnya. Penyimpangan dalam i'tiqad yang merupakan amalan batin ini ini adalah merupakan penyebab su'ul khatimah. Atau israrun alal kabair Atau boleh saja sebab su'ul khatimah Karena dia membanggakan dosa-dosanya Israrun alal kabair Menunjukkan dosa-dosa besarnya Terkadang ada na'udzubillah sebagian orang Dia bangga berzina dengan semua wanita dia akan mungkin tunjukkan ini wanita yang pernah saya zinai, ini wanita Eropa ini wanita Turkiyah, ini wanita ya, Afrika. Mungkin dia koleksi, ya dan bila berbangga dengan dosa besarnya, dengan judinya, ya, subhanallah, berbangga dengan kejahatannya merampok dan seterusnya terang terangan. Bagaimana sekarang banyak kita melihat di negeri kita ini geng-geng motor membunuh orang, merampok, nyawa enggak berharga, darah ditumpahkan dengan ringannya tanpa sebab. Menghalang jalan mereka ditebas. Subhanallah. Terang-terangan beramai-ramai. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini orang-orang terancam su'ul khatimah. Wa iqdamun alal azaim Nekad melakukan segala macam dosa-dosa besar Subhanallah Orang seperti ini Kata Ibn Taymiyah Farubbama ghalaba thalika alaihi Ini munnominasi dirinya Hatta yanzila yanzilabihil mautu qabla tawbah Sampai kematian menjemputnya dan dia enggak sempat bertobat. Allah tutup baginya pintu tobat. Wa yakhudhuu qabla islahi tauyyah. Akhirnya kematian merenggut nyawanya sebelum dia perbaiki dalam hatinya. Wa istalimuhu ayyufajihul maut, yufajihul maut. Tiba-tiba kematian menjemputnya sedang merenggak minuman mati. Saya lihat di YouTube, subhanallah, beberapa waktu yang silam, ada yang sedang main apa namanya gulat dengan bangganya dia apa namanya gusti apa namanya Smackdown dia gulat bangga angkat angkat tangan terjatuh lawannya ketika angkat angkat tangan tiba-tiba jatuh terlepas belakang mati, subhanallah pemain bola bangganya gini-gini tiba-tiba jatuh mati, subhanallah. Macam-macam sebab kematian kita enggak pernah tahu. Asalululah falafia. Ini semua adalah merupakan sebab yang dia lakukan ketika hidup. Kata Imnu Ta'imiyah, wa was au yufajihuhul mautu qabla alinabah sebelum taubat Allah rangut nyawanya wayazfaru bihi asyaitan maka beruntunglah syaitan menggelincirkannya inda tilka sadmah dalam keadaan sempit seperti itu wayakhtatifuhu inda tilka dahsyat syaitan merenggut subhanallah di ujung kehidupannya upaya untuk selamat subhanallah mustahil ya wal iaad billah ikhwati rahimakallah saya nukilkan sebagian daripada cerita-cerita untuk melengkapkan pembahasan ini. Ya, agar kita mengambil pelajaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mematikan orang di atas su'ul khatimah iya dan billah. Ada tiga orang, pemuda. Mereka ini bersepakat berseteru untuk buat maksiat. Kerjanya godai cewek. Ya, mungkin sekarang pakai Facebook, SMS dan seterusnya akhirnya berhasil setiap mereka tiap minggu subhanallah bahkan bukan satu minggu sekali berlebih daripada itu lebih daripada sekali pergi ke taman-taman bawa cewek yang mereka kerjai ya tadbillah suatu ketika ya setelah mereka berhasil merayu menaklukkan cewek-cewek yang bukan mahramnya aram baginya Masing-masing mereka sudah siap dengan mangsanya, di kebun-kebun, di taman-taman. Ya, Ketika itu mereka pun melihat ada yang kurang. Apa yang kurang. Ternyata mereka tidak bawa makanan ketika itu jam 6 sore. Akhirnya berkatalah mereka, Kayaknya harus ada yang beli makanan supaya kita nikmati malam kita yang panjang ini. Berangkatlah seorang jam 6 lewat, jam 7 lewat jam 8, tidak balik-balik sampai jam 10 malam khawatir sebagian temannya satu orang mengatakan saya cari dia Dipacu mobil, subhanallah dari kejauhan dia melihat ada jilatan-jilatan api yang sedang melahap mobil, terbalik dan dia kejar dengan cepat mobil tersebut, subhanallah Tempatnya lagi ketika itu kawannya sedang merenggang nyawa, terbakar setengah tubuhnya ya dan billah Terbalik mobilnya dia akan selamatkan kawannya ini enggak mampu terjepit ketika itu dia katakan kepada kawannya ya untuk mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah. maka berkata kawannya "Madha aqul aku tidak mampu mengatakan hal itu" menjerit kawannya subhanallah aku pun berkata tatkala bertanya kepadanya "Madha aqulu lahu" apa yang harus kujawab apa yang harus kujawab Berkata teman yang menyaksikan kisah ini Siapa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Kepada siapa kau berbicara? Dia berkata Subhanallah Siapa yang kau ajak berbicara? Dan dia berkata Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang harus kau jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah wakbar Dan akhirnya Subhanallah Dalam merenggang nyawa Api melahap seluruh tubuhnya Lahaula walakutailbilah dan dia menjerit-jerit sejadi jadinya dia mengatakan apa yang harus kujawab apa yang harus kujawab subhanallah inilah yang membuat pemuda ini subhanallah bertawab kepada Allah subhanahuwataala terdengar azan subuh langsung dia solat subuh itulah solat subuhnya sepanjang hidupnya pertama Subhanallah dan setelah itu senantiasa dibayangi pemandangan yang dilihat bagaimana merenggal nyawa sahabat-sahabatnya -sahabat ini. Subhanallah. Dan itu yang memacunya untuk senantiasa terus-menerus beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kisah-kisah ikhwatillah rahimakumullah ya, yang intinya boleh saja Allah berkehendak terkala seseorang ini menyimpan kejelekan-kejelekan dia ya, boleh saja dia melakukan dosa-dosa besar yang dia buat terus-menerus akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan di atas kejelekan nasallullah salamatul afiyah demikianlah kajian kita dari tersi materi insyaallah tabaraka taala ada besok waktu selanjutnya akan kita berupaya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita baik daripada pemirsa-pemirsa ya di Rojak TV Ataupun yang mendengarkan uh, Radio Roja Dan mungkin juga dari antum-antum Wallahu tabarakat al alam Kita mohon kepada Allah Subhanahu SWT Semoga Allah dengan rahmatnya Memuafadkan kita di atas khusun khatimah Dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala Jangan sampai memuafadkan kita dalam keadaan su'ul khatimah Aqulu qawli hadha Wa stafurullaha li walakum wa atubi layhi Wa sallallahu wa sallam Wa baraka ala abdihi Wa rasuli muhammadin وأخذوا عن الحب الله رب العالمين نعم شيخ بتقن بقديم نقيم رحيمه الله يقول ابن نقيم رحيمه الله ذالك كتابنا في الداء والدواء فإذا كان الابد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن الشيطان منه أنيله سرّا حبا Ketika dalam kondisi dia sehat walafiat Kuat tubuhnya Sempurna panca inderanya Terkadang dalam kekuatan seperti ini Tubuh yang kuat, panca indera yang kuat Syaitan mampu menguasai dirinya Syaitan mampu mengendalikan orang tersebut Dalam kondisi sehat walafiat Seperti sekarang kita min ma'asillah semua kemaksiatan digiring setan kepadanya dan dia kerjakan dalam kondisi sehat wal mampu digelincirkan setan waqad aghfala qalbahu an setan berhasil membuat lalai hatinya daripada Allah untuk berbuat taat kepada Allah dalam kondisi sehat wal dikumandangkan azan dia enggak datang wanallah diseru kepada kebaikan dia enggak mau hadir enggak mau diikuti dalam kondisi sehat wal afiat fakaifadhannu bagaimana pula inda suquti quwahu terkala kekuatannya habis seluruhnya kondisi di akhir hayatnya wastaghalu qalbihi wa nafsihi Bima huwa fihi min alamin nazak Kadkala dirinya sibuk menghadapi Sakaratul maut Yang sungguh dahsyat bencananya Sampai-sampai Nabi SAW pun Mengatakan sesungguhnya ini Sesungguhnya saya Menderita dua kali lebih sakit Dibandingkan kalian karena ganjaran pahala saya dua kali Subhanallah Dalam kondisi lemah seperti ini Apalagi tentulah syaitan Lebih mampu menggerincirkan kita و جمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشد عليه بجميع ما قدر عليه لينال منه maka syaitan keluarkan semua daya upayanya kerahkan sekuat tenaganya menggelincirkan manusia ini di ujung kehidupannya nasehatullah sallamulafiyah subhanallah Faaku amai aku nualei syaitanov. Dari kal waktu itulah waktu yang paling kuat syaitan berhasil menggodanya, menggelincirkannya di ujung kehidupannya. Wahab afma ya kuno alehil insan fitil kelhal dan itulah keadaan kita yang paling lemah kaki kita enggak bisa lagi digerakkan tangan enggak bisa bergerak kaki telah menjadi dingin mengalir dingin tersebut dicabut ruh kita sedikit demi sedikit dari ujung kaki naik ke tengah kaki enggak bisa bergerak subhanallah kemudian naik terus ke paha kita dan seterusnya Allah itu kita kondisi paling lemah syaitan terakhir mengambil kesempatan menyesatkan kita subhanallah ketika itulah Allah mengatakan yuthabitullahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah subhanahu wa ta'ala akan kokohkan orang-orang beriman dengan jawaban yang benar subhanallah berkata Alim bin buqayyim rahimallah fa fa-kaifa yuaffaqu Bagaimana diberikan taufik li husnul khatimah agar seseorang menutup hidupnya dengan husnul khatimah man aghfala qalbahu an thikrillah. yang dia ketika hidup di dunianya lalai dari zikrullah hatinya enggak pernah ingat Allah yang dia enggak dalam maksiat dan maksiat dunia dan dunia harta dan harta wallah Wattaba'ahawah, bagaimana dituntun kepada husnul khatimah, orang yang hidupnya di dunia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruh wa rusak semua urusannya. Faqalbuhu ba'idun an maulah, hatinya jauh daripada Tuhannya Allah. Ghafirun anhu lalaih daripada Allah mut'abbidun lihawah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan memperhambakan dirinya mengikuti keinginan hawa nafsunya subhanallah, SubhanAllah. asiru shahawatih dia menjadi tawaran bagi syahwatnya wa <tech> lisanihi <Hungarian> lisanuhu yabisan <Yazahannya> an dhikrihi lidahnya kering untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa <atorium> mu'attilatun an ta'atihi semua anggota tubuhnya enggak pernah digunakan berbuat taat tangannya maksiat matanya maksiat hatinya maksiat kakinya maksiat mustaghilaton bima'siyati sibuk selalu dengan maksiat kepada Allah fabaidun sungguh jauh an hadza untuk orang seperti ini an yuwaffa li husnil khatimah Diberikan Allah hidayah, taufik Untuk menutup hidupnya dengan husnul khatimah Subhanallah la illa Ini perkataan muqayyim yang tadi saya janjikan Dan saya lupa membacanya Nah, dan ini sekarang kita akan berupaya Menjawab sebagian pertanyaan Yang sampai kepada kita Dari ya, Pemirsa di rumah Kemudian dari pendengar di rumah Pertama, Ustaz mohon kiyar kiyar untuk dapat istiqamah Hingga datang ajal menjemput kita Bagaimana cara istiqamah? Subhanallah Sungguh inilah yang paling sulit Kalau istiqamah itu mudah Semua orang gampang masuk surga Tapi istiqamah inilah yang paling sulit Karena hati kita ini dipenuhi dengan berbagai macam Cobaan dan ujian Hati kita condong dengan syahwat Condong dengan Subuhat sungguh sulit. Bagaimana supaya istiqamah? Pertama, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyaklah kita berdoa, mengatakan Ya Allah, Ya mukallib al qulub, fadbid qalbi ala dinika Ya mursalif al qulub, surlib qalbi ala taatika, Ya Allah, Engkau lah Zat yang membolak balikkan hati hamba-hambaMu. Tetapkan hati kami pada agamamu agar jangan melenceng. Tundukkan hati kami untuk mengikuti ketaatan kepadamu, ya? Doa kepada Allah, Allahumma Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah tutuplah akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Walatakhdim alaihina bi suluk khatimah. Jangan kau tutup akhir hidup kami dengan su'ul khatimah. Satu apa? Doa kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua. Agar dapat istiqamah adalah senantiasa menimba ilmu sampai akhir hayat. Menimba ilmu, ilmu inilah yang akan menepis semua syubhat dan syahwat. Subhanallah. Berbanyaklah menimba ilmu, berbanyaklah menghadiri kajian, berbanyaklah mengumpulkan ilmu. Ini sebab seseorang akan dijauhkan daripada syubhat, daripada syahwat. Ya, dengan ilmu itu yang kedua. Yang ketiga, dengan senantiasa berupaya bergaul dengan orang-orang saleh dan hidup di antara orang-orang saleh yang senantiasa mengingatkan kita. Subhanallah. Ya, ini cara-cara istiqamah. Kita salah diingatkan. Bergaulah dengan mereka, hiduplah dengan mereka. Ini yang ketiga, yang keempat hendaklah kita berusaha menjauhkan semua sarana-sarana yang akan menghilangkan keistiqamahan kita. Andai kata kita tertipu, tergoda dengan televisi di rumah, kita enggak sanggup bendung televisi dengan semua acara-acaranya, ya yang sebagiannya merusak bahkan itu yang dominan dengan film-filmnya, sinetron-sinetronnya, ya, iklan-iklannya merusak mata kita, kemudian merusak hati kita. Kita enggak sanggup keluarkan TV ini. Ka ande kata-kata mampu istiqamah, pasang perbola, mutar TV TV sunnah, ya. Subhanallah. Ya, negeri kita alhamdulillah Allah mudahkan sekarang. Istiqamah, jangan buka channel lain, bahkan kunci semua channel, kecuali channel-channel channel ini saja. Alhamdulillah kalau gak sanggup tangan ini ternyata dia gak sanggup menahan, cari juga catatan lain dah, keluarkan dari rumah salhanallah andai kata kita khawatir gak sanggup lihat internet sendiri, jangan pernah lihat sendiri ajak istri kita di rumah ajak teman kita dan seterusnya agar tetap istiqamah andai kata kita pergi musafir takut sendiri tergoda jangan pergi sendiri, ajak teman, bersama teman dan begitulah seterusnya andai kata kita khawatir Ya, Facebookan, chattingan, membuat kita tergelincir, hapus akun anda, tutup Facebooknya atau rubah Facebooknya dari seterusnya. Ya, sekarang di jaring sosial semuanya begitu mudahnya sarana untuk membuat kita binasa tergelincir. Ya, watch off Facebook itu perusak yang sangat ampuh bagi sebagian orang dan dia jalan menuju surga yang paling ampuh bagi sebagian orang lainnya. Tergantung orang yang menggunakan. Ya, jauhkan semua sarana-sarana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebab bagaimana kita bisa istiqamah. Allah Taala ta alam. Kemudian, apakah yang kedua? Apakah dosa-dosa yang ditampakkan Allah atas seorang hamba akan ditampakkan pada hari kiamat kelak. Semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan besar dan kecil Allah akan tampakkan. Tak ada yang tinggal. Sehingga berkata Allah orang-orang di kelak di hari kiamat mengatakan mal hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala illa ahsahaha wa wajadu ma amilu wa wajadu ma amilu hadirah berkata orang-orang di hari kiamat kenapa catatan saya ini enggak ada yang luput satu pun kecil besar yang kita buat, ada di sini subhanallah ah sahullahu wa nasuh, Allah menghitung semuanya, dia lupa banyak dosa kita ini yang kita lupa, hari kiamat Allah ingatkan, ingat tanggal sekian kau sedang duduk dengan akhwat ini bukan mahrammu, ingat oh iya saya ingat ya Allah, ingat kau sedang berada di jembatan barelang ini di Batam dengan siapa kau duduk itu ingat kau sedang main judi ini ingat kau sedang di hotel ingat kita lupa Allah ingatkan subhanallah lahawla wa laquwata illa billah semuanya akan Allah tampakkan. Faman ya'mal midhkala dharatin bayaran ya sebesar biji dharrah dharrah dalam bahasa Arab sebenarnya bukanlah biji tapi hewan yang paling kecil yang diketahui bangsa Arab lebih kecil daripada semut mungkin kita bilang tungau tak paham tu tungir ada lagi lebih kecil tak tahu kita namanya sarah ya sebesar itu pun Allah akan tampakkan daripada kebaikan kita ada sampah di mesjid ambil buang simpan di kantong buang dalam sampah Allah tampakkan ada yang ngupil-ngupil gini di mesjid begini gini kan ya Subhanallah semuanya Allah tampakkan Assalamualaikum Ya, semuanya akan tampak. Tetapi tentunya ada dosa-dosa yang telah kita bertobat daripadanya Allah hapuskan, Allah maafkan. Sebagaimana seorang mungkin di sekolah banyak kejelekan-kejelekannya. Kepala sekolah bilang, "Ni, semua kejelekanmu sejak kelas 1 sampai sekarang. Tapi karena kau di akhir ujung-ujung kehidupanmu di sini, kau bagus, ni saya hapuskan nih." Nah, kau lulus. Mungkin enggak? Mungkin, tapi akan dilihat. Dengan diri itu semakin dia sadar dengan rahmannya Allah SWT. Lihat hadithul bitaqah. Ya, keutamaan tauhid Allah hadirkan seseorang. Ya, kemudian ditimbang. Dia beruat timbangan kejelekannya. Kata Allah, ada kebaikanmu? Ya Allah, kaya enggak ada. Dan dia yakin kaya dia binasa masuk neraka. Kata Allah, ada kebaikan yang kami simpan. Allah keluarkan bitaqah. Padanya ada kalimat La ilaha illallah kemudian oh, engkau hadir ke dalam timbanganmu ditimbanglah kalimat ini dengan semua kejelekannya, beratlah kalimat la ilah dan ditutuplah dia ketika dalam persidangan tidak ada yang lihat, Allah berikan kitab dengan tangan kanan dia ambil kita dengan tangan kanannya dan dia senang, ketika dibuka daripada pintu tersebut, dia keluar, dia tunjukkan kepada manusia baca rapatku ini padahal dia sebelumnya apa? orang tidak lihat Hamba-hamba yang beriman di sidang Allah, Allah akan berikan penutup. Karena faham, nggak ada yang lihat orang-orang fasik, munafik, yang terang-terangan, bangga, berbuat maksiat, ya, perampok, perampok dan seterusnya akan dihadirkan di hadapan orang banyak. Ha, ulai ildini nagada bu, adalah Itu para penusta yang bertata senama Allah, Tuhan mereka. Falah semua mereka telanat dihadapkan seluruh manusia Allah Akbar nah, kemudian ustaz apakah taubat yang dilakukan 10 minit lagi apakah taubat yang dilakukan seorang hamba yang pernah berzina diterima Allah SWT pasti diterima, jangankan berzina subhanallah lebih daripada berzina kesirikan, kekufuran Allah akan terima taubatnya apalagi berzina subhanallah kemudian dan apakah anak hasil zina akan memiliki dampak keburukan dari, dan kemasan daripada orang tuanya Lingkungan akan mempengaruhi seorang anak Boleh saja seorang anak penzina Karena lingkungannya seperti itu Menjadi penzina seperti ibunya Dia pelacur, putrinya menjadi pelacur Lingkungan seperti itu mendukung kata Rasulullah, "Kalau mauludin, yulaudu adalah fitrah. Setiap anak terlahir di atas kesucian fitrahnya. Tuhid, tidak menyimpang, tidak bermasyad. Faabawahu, yuhawidanihi, auy nasiranihi, auy majisanihi. Kedua orang tuanya yang berubah menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, boleh saja dan boleh saja Allah Swt selamatkan anak ini daripada kemaksiatan akhirnya dia menjadi anak yang taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka kita katakan sebenarnya anak itu menjadi rusak pertama adalah karena faktor lingkungan subhanallah jadi jangan heran ketika anak seorang pelacur akan menjadi pelacur seperti ibunya anak seorang perampok akan menjadi perampok seperti ayahnya jangan kita merasa heran bahkan ada mungkin satu satu kampung Semuanya perampok bajing loncat. Ada enggak? Ada. Semua sepakat ijma, profesi kita adalah apa? menjadi perampok jalanan bajing-bajing loncat. Ijma mereka. Subhanallah. Ini lingkungan. Ya, nanti anak-anak lahir dan seterusnya, lingkungan yang Ustaz, apakah orang yang awam bisa memiliki sifat ihsan? mau orang bisa mencapai derajat ihsan insyaallah tapi dia harus memiliki azam yang kuat saya harus berupaya untuk berbuat yang terbaik dalam ibadah saya dalam salat saya caranya bagaimana dengan menimba ilmu sebelum beramal ibadah kemudian dengan khusyuk ya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Allah yang terbaik yang kita lakukan dalam amal ibadah kita subhanallah apa beda antara aqidah dan iman? Aqidah adalah perkara yang umum secara bahasa. Mana aqidah adalah ikatan seseorang mengikat hatinya terhadap sesuatu keyakinan. Ini namanya aqidah, ya. Dia mencakup banyak hal. Dia mencakup perkara keimanan perkara dan seterusnya. Dia membahas segala sesuatu, ya. Adapun iman secara bahasa adalah murakat as di kuljazim pembenaran yang sungguh-sungguh. Subhanallah, ya. Dan iman hanyalah berbicara tentang etiket hati kita kepada perkara-perkara yang wajib kita imani. Ya, di antaranya adalah beriman dengan rukun iman yang enam. Ini dah dia iman. Adapun aqidah lebih luas daripada iman. Allahu tabarakaalalam. Ustaz, bagaimana ini dari Cibitung? Bagaimana cara mendudukkan perasaan baik? perasaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa dan merasa dengan merasa Allah tidak menerima amal kita. Naam. Dalam beramal ibadah jangan pernah kita hitung-hitung amal ibadah kita jangan. Anggap semuanya enggak ada. Kalau kita hitung-hitung celaka kita. Kalau kita hitung, eh aku dah ngaji tiap hari, salat tiap hari, daurah sampai jauh-jauh ku datangi, jangan dihitung. Enggak tahu kita mana yang terima jangan-jangan semuanya ditolak. Subhanallah. Maka terus saja berbuat berbuat, jangan hitung kebaikan. Subhanallah. Kemudian jangan pernah kita merasa pasti semuanya ini makbul diterima Allah SWT. Enggak. Ini ciri-ciri orang munafik. Orang beriman senantiasa khawatir amalannya ditolak oleh Allah SWT. Allah mengatakan: الَّذِينَ يُطْنَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِيلَةٌ وَجِيلَةٌ أَنَّهُمْ رَبَّهُمْ رَجِيُونَ Mereka adalah orang-orang ya, yang senantiasa mendatangi atau memberikan apa-apa Allah berikan kepada mereka sementara hati mereka takut akan dikembalikan kepada Tuhan mereka berkatalah ketika tu Aisyah ya Rasulullah ini orang-orang yang khawatir ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak hari kiamat apakah orang yang berzina apakah orang yang mencuri kata Rasulullah bukan ini orang yang banyak bersedekah orang yang banyak berinfak dia khawatir amal kebaikannya tolak oleh Allah Subhanahu wa taala wajib, senantiasa kita khawatir ditolak maka kita terus memperbaiki amal enggak kagum dengan amalan kita ya ini lagi mohon nasihatnya ustaz pernah ada seseorang yang mencoba bunuh diri dan melakukan dosa-dosa besar subhanallah tapi di kemudian hari beliau mendapat hidayah sunnah tapi belum tahu bagaimana cara bertobatnya karena masih baru mengikuti sunnah subhanallah apakah kelak di akhirat orang tersebut tetap harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu taala tidak andai kata dia bertobat Allah akan ampunkan ya orang yang bertobat seolah-olah tidak pernah berdosa akka minazm bi kam nadzmalahu yang bertobat tidak seolah-olah enggak pernah melakukan dosa dulu dia sudah siapkan gantungan tali ya subhanallah Dah dia ikat baik-baik, dia letakkan lehernya, dia tolak ketika itu kursi jatuh seketika kawan kawannya menangkapnya, ya batal membunuh diri. Kemudian akhirnya dia bertobat, Insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya kadang-kadang sudah siap-siap dia mungkin dia mengotong perut nadinya, kemudian batal. Kadang-kadang dia telah tegak mungkin enggak tahan lagi dia. Ambil begon, ambil ini, ambil pembersih lantai. <laughs> ya, datangi polisi, takut dia adalah mati aja daripada penjara. Masuk kuisih dia tega. Subhanallah. Akhirnya muntah-muntah enggak jadi mati. Dapat hidayah, mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Insyaallah Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustad mohon nasihat bagi kaum wanita yang masih suka menampakkan aurat dan berat untuk menaikkan syariat menutup aurat dengan hijab yang syar'i. I. Subhanallah. Kita ingatkan kepada kaum wanita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takutlah dengan perkataan Nabi. Lam sinfan, lamin ahlinar. Dua golong, golongan, dua kelompok manusia yang belum saya lihat. yang ternyata adalah, ya nisa, nisa'in, kasiatin, ariatin, ma'ilatin, umilatin. Urusan nak asal ni betul bukti. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Sekarang lagi ngetrend, jubah-jubah kecil-kecil, pakaian yang ketat-ketat. Gak ada sama sekali bedanya. subhanallah, nama. luku tubuh itu dianggapnya bukan, bukan masalah. Dianggap sebagai Kaum muslimah Yang namanya menutup orang Hanyalah sekedar menutup luarnya Adapun bentuk nampak-nampak Dianggap tidak ada masalah Wallah ini keliru, bahaya sekali Ya Inilah berpakaian tapi telanjang enggak ada bedanya Cuma hanya sekedar ditutupi oleh baju saja Belengkuk-lekuknya semua tampak ini berpakaian tapi telanjang Sebagian perempuan Menutup tubuhnya Pakaian transparan Dilbabnya transparan, tembus pandang Nampak sih ngah dalamnya kadang-kadang nampak dan seterusnya Ia dan mereka inilah diancam dengan kata nabi layadhulnal layad jannah mereka terancam tak masuk surga waajid nariha terancam tak mencium baunya surga wa in nariha la yujadumin masiro tiga dah walaupun wangi surga dapat dicium dari tempat-tempat yang jauh subhanallah Ustaz apakah obat dari penyakit syahwat yang sentiasa berkejolak? Al Syaikh khawatir tidak dapat menjaga hawa nafsu saya. Mohon doakan saya Ustaz. Naam. Penyakit syahwat adalah dengan menikah bagi laki-laki. Subhanallah. Masih menggoda syahwatnya kuat sekali dengan berpoligami tambah satu lagi. Masih juga enggak tahan tambah satu lagi. Senang ikhwan ini. Payah kalau tidak sanggup menikah, perbanyak puasa perbanyak olahraga perbanyak kegiatan jauhi semua sarana, majalah-majalah yang mengganggu, internet segala macam, jauhkan ya jangan sendiri-sendiri, nanti kemasukan jin menjauhlah, ya daripada semua sarana-sarana yang membuat anda tergecil kemudian terakhir jam 8 tepat, ini terakhir Ustaz, apakah yang saya harus lakukan untuk menjaga istri dan anak saya yang masih gemar, bergumul dengan film dan sinetron yang menampakkan awal wanita TV-nya keluarkan dari rumah anda patahkan antenanya ya, katakan rusak itu antenanya udah. ya kan, kabelnya putuskan ganti parabola, matikan channelnya rojak TV, contohnya subhanallah ya wallahu taala alim demi kenai ikhwati rahimakumullah semoga kajian ini bermanfaat semoga Allah melindungi kita daripada suul khatimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh